Йому наркотики прикривати нема ніякого сенсу, не сумнівайся. Холоденько зірвався на ноги. Мені таки вдалося його роздратувати. «Я», – сказав він, – «я пристрелю тебе, якщо це неправда, пристрелю, втямив». На лобі в нього виступили краплі поту. Він раптом засипнувся. «Лабораторія на моєму об'єкті? Подонок, ти блекоти об'ївся?» «Не митошись, Холоденку порадив я йому ще нахабніше, а то ще квитка згубиш. А що ти без партвитка вартий, га? Лабораторія в підвалі. Точніш, опанував себе Холоденко, під тобою спустися вниз, і я сплюнув, і там побачиш. Якщо ти аж такий дурний і досі не знав, що робиться в тебе під носом». У двері просунулася закустрана головешка «Отовото». -ото. Драб, напевно, був добряче під чаркою, бо його баньки аж блищали. «Шеф!» – браво гаркнув він. «Щом дєло?» – отовото прибігає, а та й говорить. Він угледів мене і на миті його лице застигло. «Ух, мать-перемать, оце улов! Ну це вже потішимося сьогодні, отовото!» «Заткнися!» – гаркнув Холоденко. навде. де?» – «Маманов?» Розумові процеси в тій закустреній макітрі протікали, мабуть, трохи сповільнено. А тут ще й алкоголь давав себе знати, певно. «Маманов, а він тут, шефе, тут погукати?» «Ти, – сказав холоденько, смикнувши борлаком, і тицнув драба стволом, аж той відсахнувся. «Ти ж скотино! Зараз же давай сюди, Маманова! Та хутко, хутко, бігом!» «Гнида без мозка!» – сплюнув він, коли двері зачинилися. Дарма, не дбала, сказав я, відкидаючи на спинку стільця. Дарма ви його кличете. Справа й без того ясна, як білий день. Не став би я вам... Мовчи, сказав Холоденко, спиняючись, коло вікна. І ти теж мовчив. Тямов? Я знову стояв на східцях, прямий і штивний, тримаючи руки за головою. Не тут, не тут, бубанів Холоденка. Тоді підвищив голос. Я сказав, не тут, а довезете подалі? Мамунов ще збуркнув. «Ну що, парень?» – назвався він з ненацька над самісіньким вухом. «Доігрався? А нельзя грати в советській властю. Нельзя, раді собі Себе дороже. Ну що ж, двигай і без фокусу, поняв ти? Домовилися, подумав я, спускаючись по східцях. Дивовижно, вони так і домовилися. Поки ото-ото стеріг мене в кімнаті, вони встигли порозумітися». «І щодо лабораторії, і щодо нас із Льолею, напевно теж. Щоб холоденько, та пішов на змову з наркомафією?» Кепсько подумав я, продовжуючи спускатися по Східцях. Недооцінив я підласти комуняк. Пора вже вигадувати якось фортеля. Біля Ганку горіли всі ліхтарі, і видно було, як у день. Отдалік стояв якийсь обшарпаний москвич, а коло нього на буксирі я мало не задихнувся». Це було моє авто, моя оперативна шістка, яку ми так старанно замаскували коло лісової дороги. Ну, а в таку халепу мені ще не доводилося втрапляти. «Пістолет один», – долинали у рівки розмови, – «щоб не було зайвого шуму». «А з бабою можете погратися? Дозволяю». Голос Холоденка раптом подущав. «Е, «Е, Маманов, ось наручники. Без наручників і не думайте». Маманов спинився переді мною. Ближчики ліхтаря металися на вичовганому кожусі те, яку він держав обома руками, цілячи мені в живіт. «Опустив руки, швидко. Ну, кому говорю?» – я похитав головою. «Ні, маманов, ні за що, на це я не піду. Тоді глянув на нього. Можеш стріляти, звичайно». Він облизнув губи, очі його були абсолютно безумні. Дві чорні діри без краплі сумління чи елементарного глузду. «Ти!» – пістолет почав помало зводитися вгору, аж темна зіниця ствола глянула мені просто впередніся. «Ти, козьол! тебе кокнуть?» – «Йолопе!» – зашепів Холоденко, видираючи пістолет. Таді що заговорив упівголоса. «Бабу!» – почує. «Не встоїть!» – «Характер!» – «Вони всі такі!» – Маманов обернувся і махнув рукою. З темряви, чіткі чіткішаючи і чіткішаючи, почала випихатися в гласа постать, Ото вото, який цупко тримав у баремку якусь безформну темну масу. Я до болю закусив губу. Люди добрі, хто б це міг бути.